E buhurërja radi Allahu në hu, tregon se pejgamberi Alehi Selam ka thënë. Ndërsa pejgamberi Ejub Alehi Selam po mërë të gusul i zhveshur, ati filluan të bijë në trup ka kaletës atë artë. Ejubi Alehi Selam filloj t'im bledhë në robën e ti. Atëherë zotë i ti thiri. O Ejub, a nuk të kam dhënë ty ajë sa të mos kesh nevojë për ta? Ejubi Alehi Selam ju përgjij. Po, vërtet, përfuqin dhe lavdin të ndë, Por nuk ngopem do të me mirësi dhe begatit e tua.